Bine v-am găsit, dragi ascultători. Astăzi vom începe să vorbim despre datoriile creștinului către aproapele. Pentru că am vorbit până acum despre datoriile către Dumnezeu și către sine, poate unii se vor întreba: Oare prin îndeplinirea datoriilor către Dumnezeu și către sine, creștinul nu și-a împlinit datoriile sale? Răspunsul este nu, căci omul, după însăși firea sa, e făcut să trăiască la oaltă cu semenii săi. Omul are, adică, o pornire care îl atrage către semenii săi, de ajutorul cărora are nevoie pentru dezvoltarea însușirilor sale proprii, ca și pentru îndeplinirea trebuințelor sale de viață. Apoi și graiul cu care este înzestat omul, pentru împărtășirea gândurilor și vrerilor sale, este un semn că el are nevoie să trăiască împreună cu semenii săi. De aici decurg însă și anumite îndatoriri ale creștinului către semenul său sau aproapele său. Numai prin îndeplinirea lor, creștinul poate să trăiască după voia lui Dumnezeu. Iată care sunt îndatoririle creștinului către aproapele său. Ele se cuprind în trei virtuți de seamă. Cinstirea sau respectarea aproapelui, dragostea către aproapele și dreptatea față de aproapele. Înainte însă de a arăta în ce se cuprind acestea, este necesară o lămurire. Cine este aproapele nostru? Răspunsul îl dă însuși mântuitorul în frumoasa parabolă despre Samarineanul Milostiv, care a legat rănile și a dat ajutor celui căzut între tâlhari, fără să cerceteze cine este el, ci numai văzându-l că este om ca și el, și că este în nevoi. Răspunsul este, deci, aproapele nostru este orice om fără niciun fel de deosebire. După învățătura creștină, toți oamenii sunt fii ai acelui aștată ceresc. Toți sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Toți au aceeași ființă, se trag din aceeași unică pereche de oameni, Adam și Eva stau sub osânda aceluiași păcat strămoșesc, sunt mântuiți prin aceeași jertfă de pe cruce și au aceeași chemare la aceeași viață veșnică. Adevărul acesta îl face pe Sfântul Apostol Pavel să spună, nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și femeiască, pentru că voi toți, sunteți una în Hristos Iisus. Pe temeiul învățăturii creștine despre egalitatea tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu și despre egalitatea la viață pentru fiecare s-a ajuns apoi treptat la recunoașterea egalei îndreptățiri a fiecărui om la bunurile vieții. Cinstirea lui ca și cinstirea de sine însuși, este recunoașterea vredniciei pe care o are fiecare semen al nostru de la Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu ca om. Sfântul Apostol Pavel spune, În iubire frățească unii pe alții iubiți-vă, în cinste unii altora dați-vă întâietate. De asemenea, Sfântul Apostol Pavel spune, Dați tuturor cinste, iubiți frăția. Datoria cinstirii aproapelui se sprijină pe aceleași temeiuri ca și datoria cinstirii față de sine însuși. Căci după învățătura creștină, oamenii, fiind toți creați după chipul lui Dumnezeu și având toți aceeași ființă, au și datoria să-și recunoască unul altuia vrednicia și însușirile cu care i-a înzestat Dumnezeu mai presus de celelalte făpturi. Împotriva cinstirii apropiului se păcătuiește prin disprețuirea lui, adică prin nerecunoașterea vredniciei și a însușirilor cu care l-a înzestat Dumnezeu pe fiecare om. De asemenea, se păcătuiește și prin folosirea apropiului la lucruri înjositoare, precum și prin nerecunoașterea drepturilor ce se cuvin fiecăruia prin legile firii omenești, ca de pildă prin știrbirea libertății lui.